І підвів нас до якогось під'їзду Фотограф набрав код І хоч як дивно Знайомий запах старого дерева Не потривожив наших носів Наші старі сходи завалилися Зробили нові Бо не було як діставатись на поверхи Пояснив він новизну сходів У своєму під'їзді вузькість внутрішніх подвір'їв і тісного під'їзду дивно контрастувала з розмірами кімнати, куди нас завів фотограф. Приміщення, де він мешкав, було величезним, проте з одним єдиним вікном на зрізаному куті п'ятикутної кімнати, біля якого стояв письмовий стіл із комп'ютером. Він увімкнув його, показав, як міняти світлини, а сам пішов варити каву за шавку. Мішель захоплено сів за стіл і почав клацати мишкою. А я стояла в нього за спиною і дивилася, як один і той самий Мойсей із Бучацького-Успенського костелу, залежно від ракурсу зйомки, то плакав, то сміявся, то радів, то сумував, то дивився сповнений піднесеного пафосу, то іронічно оцінював натовп тих, хто прийшов на відправу. Закінчились білі біблійні персонажі з Бучацьких храмів. Далі пішли позолочені золочені зі Львівського музею. Невиразний, вже кілька разів бачений Самсон на екрані комп'ютера – став перед нами із виразом піднесеного божевілля. Ніби забутий майстер вирішив через віки посміятися над тими, хто вважатиме його героєм. А в грізної Єлизавети несподівано з'явився лагідний турботливий погляд, чого не можна було помітити в музеї. І тільки Авраам та Ісаак не мінялись. У погляді Авраама не було жалю до сина, в ньому світилося прийняття Божої волі, а в погляді Ісаака було таке ж категоричне неприйняття долі. Ми з батьком переглянули дуже багато творів із цим біблійним сюжетом, і він казав, що ніколи не віддав би мене Богові. «Краще потрапив би до нього в немилість», – прошепотів Мішель. «Мішелю», – поцікавилася я, – «можливо, і недоречно, але те, про що давно хотіла запитати, ти розмовляв із батьком німецькою чи французькою?» «По-різному. І з сестрою я завжди розмовляв по-німецьки, з мамою французькою». А з батьком по-різному. Він любив говорити французькою, але не дуже добре вмів. Ти розмовляєш краще. Фотограф приніс каву. Сів ліворуч від комп'ютера на стіл і запропонував мені сісти поруч. Я добре пам'ятаю, як Мішель трохи неохоче забрав зі столу свою велику сумку, звільняючи місце для мене і поставив її собі на коліна. Фотограф трохи знав німецьку, якої я не знаю, і між хлопцями розпочалася розмова, якої я зрозуміти не могла. Тому зосередилася на каві. Кажуть, якою ексклюзивною не була кава у львівських кав'ярнях, але у приватних помешканнях Львова вона ще краща. Не знаю, наскільки обґрунтований цей міф, але та кава і справді була виняткова, гіркувата, зі стійким смаком. Вона скінчилася, і на дні лишилася гуща. Я перевернула чашку на блюдце, яке правдиві галичани називають тарільчиком. Мене почала дратувати власна бездіяльність тут на столі біля комп'ютера, і я думала, як би його приєднатися до їхнього спілкування. Я почала дивитись у вікно, яке виходило не в крихітні депресивні внутрішні подвір'ячка, а на вулицю, і навпроти в стіні сірого будинку побачила несподівано світлий грот із Дівою Марією. «На вас чекає зміна долі». Фотограф урував розмову з Мішелем і звернувся до мене українською, піднявши перевернуту чашку, по-львівське горнятко і тлумачачи візерунки гущі. До того ж, різка зміна долі. Він знайде те, що шукає, а ви змінитесь. «А якою ж мовою ви з ним розмовляєте?» Спитав мене фотограф, і в його голосі почулася легка зневага. Пам'ятаю, як це мене зачепило.